Le petit déjeuner parisien. la musique l'ange, très chic, sélectionnée par Christiane Rovier. Mon dieu que c'est qu là Happy Halloween. Niin, sekin on ja nyt. On. Tässä on hirvasti kaikkea, tuntuvat. Että... On paljon aiheita, mistä me halutaan tänään puhua. Sitten on tämä Halloween. Kaikenlaista kaiken tapahtuu. Niin. Mutta Tallinnassa, ä, jos halutaan tämmöistä, mitä Tallinnassa on tällä viikolla tapahtunut, niin ä, tuolla Kalamajassa avattiin uusi ostoskeskus ä, Arsenal. Ä, se avattiin tämmöisen vanhaan ä, virolaisen asetehtaaseen. Ja siellä on nyt 30 myymälää, kauppoja, apteekkeja ja mitä tämmöisiä pieniä ä, on, ja sitten siellä on tämä isompi selver, selver supermarket Mut siis voiks se sivistää mua, kun mä en siis tiedä yhtään mitään tästä Että ensinnäkin, missä kohtaa se on? Se on siellä enemmän niinku kopliin päin Töstuse ja Erika että... Katujen kulmassa, okay. Siellä kun kulttuurikilometri loppuu, niin siinä, ja siinä. siitä näkee oikeastaan okay. se. Niin Noblenesserin satamaa niin lähellä sitä Kalamaj- ja Kalmistoparkki lähellä. Okei, okay, no no. nyt mä tiedän missä me ollaan. <laughs> niin, <mikä laughs> niinkin. Mitäs liikkeet siellä on muutenkin se selvä? Niin, onko ne se vaatekauppoja? No siellä on vähän, vähän tosi pienempi. Ehkä en, en mä sanoisi, että mä lähtis sinne vaatteita shoppailemaan. Niin, se on ehkä verran pienempi. Joo, että siellä on ehkä lähinnä, just, että sinne tavallaan, kun se alue on kasvanut tässä viime aikoina niin mm -hmm. paljon ja on tälläkin hetkellä kasva, kasvamassa. Mm. Niin tämä on tavallaan sille paikallisille asukkaille niin kuin isompi supermarket, isommat, tavallaan, että siellä on justu, mikä kuningas, ja tämmöset, niin kuin, se. tämmöisiä pienempiä, vähän niin kuin parempia palveluita, niin niitä, niitä löytyy. Ei, ja sitten on ruokapaikkoja, muutamat ravintolat ja mitä siellä oikeastaan siellä ei ole kauheasti ollut. Niin, okei. Okay. Eli tulee harpeeseen tavallaan? Tavallaan, toivottavasti. Oletko käynyt siellä vielä aina? En, se ja. aukes nyt vasta torstaina, mutta ja. täytyy jossain vaiheessa Joo, koska mä suun ihan, ihan kulman takana, mutta mä käyn mä vielä ehtinyt ja. käymään. Mut mun pitää pakko sanoa, mä ihan eri mieltä nyt tuosta, että siellä ei olisi mukaan ravintola. Siinä on niinku, ihan mun kulmalla on sesoon, uulits, sitten ainakin kolme sellaista kahvilaita. Siinä on kalma ja pakarikota, ää, leveri. Mutta tuntuu, että on ja... ehkä tämmöiset ketjut, jotka ajattelee, että siellä on ravintoloita, koska nämä on Okei. kaikki tämmöisiä yksityisiä pieniä tosi kivoja paikkoja, ja mitä sitten ylipäätään Kalama ja Telliskivi, nehän on Pulolan tosi mm. ihan kivoja paikkoja, mutta siellä ei ollut oikeastaan tämmöisiä ketjujuttuja, niin mä luulen, että nyt sinne on tullut vähän enemmän sellaisia sitten. osa Niin kuin Ravitaan. tämä kauppakeskus, musta tuntuu, että on jotenkin. Onhan kauppakeskuksia Suomi-pullollaan, mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä Virossa niihin on vielä enemmän keskittynyt. Mm. Niin kuin, että täällä on selkeästi semmoisia lähiöitä, missä on sitten se oma pieni ostoskeskus, Joo. ja nyt tänne ollaan rakentamassa tälläkin hetkellä ihan hirveästi lisää. Mitä on? on se, mikä tulee Ylemistä? Siihen tulee sellainen jäätävän kokoinen... Joo, eli siis siihen... Mutta se ole vaan niinku jatketta sille Ylemistä? Ei, ei. ei. eri oh, eli, eli siellä on se Ylemistä, mikä Joo. on valtian suurin ostoskeskus ja nyt siihen tulee tämmöinen T1-keskus, äh, jonka pitäisi valmistua 2017 Mutta Joo, Joo. Mut, ja siinä pitäisi tulla 200 kauppaa ja maailmanpyörä ja elokuvateatteri mutta musta tuntuu, mä kuulu vähän huhuja, että siellä ei nyt rakennustyöt ihan etenä sitä mallia. Mutta no, siellä on pelkästään pitäis. ne niinku rakenteet pysyneet. Mä en usko, että se on ensi vuonna vielä auki. Onko se sen tarkoitus erä. olla vai ei? se ensi vuonna valmis. Okay. Minusta on ihan käsittämätöntä, että siihen niinku... niin? viron suurimman kauppakeskuksen vieressä heitetään toinen ihan <laughs> jo En mä tiedä. Joo. Voi olla, että niillä on jotain yhteistyötä, ja. mutta minun ymmärtääkseni ne on kaksi ihan erillistä. No kun miettiä. mä ymmärsin, että se olisi vain jatket sille ylemmistä niinku mm. keskukselle, mutta jos se on onhan tämä vähän hassua. Mut joka tapauksessa, olipa se jatket tai ei, niin eikö siellä ole jo riittää kauppoja? Niin, <laughs> mutta tota, saa nähdä, nähdä mitä siitä tulee, mutta ainakin se varmaan, sit, kun tämä ratikka valmistuu sinne, tuota, lentokentälle saakka, niin se saa kyllä varmaan siitä ihan hyvät niinku, kulkuyhteydet se joo, kaupunkiin. Joo. Tämä tai kuule, rakennetaan. Sinne tulee kaksi eri uutta keskusta. Elikkä, tai tämä uutta uutta mikä on Joo. siinä D-terminaalin tota, vieressä, niin sitä laajennetaan. Mm -hmm. Sen pitäisi nyt niinku, ensi keväänä valmistua sen laajennukseen. Sinnekin tulee lisää, kauppatilaa ja lisää, lisää tota, alkoholikauppoja ja muita juttuja. Ja sitten siihen nyt rakennetaan myös tota, uutta Porto Franco-nimistä paikkaa, mikä tulee siihen tavallaan niiden kahden terminaalialueen väliin siinä, missä se on se vieras venesatama. Niin siihen tulee asuntoja, toimistoja ja jonkin verran kauppaa, että siinä olisi muun muassa tulos Prisma, että saadaan lisää näitä isoja ketjuja sinne satamaan ja suomalaiset pääsevät helposti hakemaan Prismasta sitten tuttuja juttuja. Niin Tämä pitäisi valmistua 2018. Tuo on jäänyt, mun vanhemmat kävitään silloin, kun olin muuttanut puolitoista vuotta sitten. Ja ja ne oli niinku isommalla porukalla niin ne oli kavereita mukana ja sitten ne oli ihan innoissaan mennä Prismaa ne ei Suomessakaan ikinä käy prismassa. Miksi te niinku nyt olette näin se on, se on tosi jännä, että tänne tullaan Prisma, mutta se on joku tuttuuden viehätys tai Se jota. on helppo se, sehän on ihan sama, sama kaava ja samat tuotteetkin niin tosi pitkälti. Oh, niin, niin Siellä suomalainenkin löytää helposti ne omat, omat kun ei tarvi vieraa. Tavallaan se on ihanaa, kun matkustaa ulkomaille ja menee uuteen kauppaan, siellä saa, mutta toisaalta siihen menee aikaa, kun etsii sitä. Prisma sata saakullaan, jos haluat löytää sen leipäosasta, niin sä tiedät, minne sinne menet. Se on totta. Se on siellä perällä. Mutta kyllä ne Helsingissäkin osaa rakentaa, että sinnehän on tulos nyt Kalasatamaan Redi-ostoskeskus, ihan mm -hmm. valtava rakennustyömaa siellä Ja toinen Pasila on sitten Tripla, molempien pitäisi valmistua tässä lähivuosien aikana Oot, teks... Mä jotenkin ymmärrän, te, että Helsinkiä rakennetaan, mutta kun Tallinnassa on puolet vähän ihmisiä. <laughs> mutta tota, ootteko te kuullut Helsingistä vielä puheen olleet, jatkasaa joku uusi kauppakeskus vai? Kun mä tiedän, että siinä rakennetaan niitä hotelleja ja semmoista, joo, hotelleja, joo. Ja, keskys, ja, ja kuulu. Paljon asuntoja ja sitten se terminaali rakentuu uusiksi. Olen kuullut huhuja, että sinne tulisi Ikea, tämmönen kaupunki-Ikea, mutta toisaalta sitä on huhuttu, että se tulisi sinne Pasilan Triplan yhteyteen. Ikea pitää vielä jännityksessä, että minne, minne tulee, Mutta ilmeisesti olis, ainakin Helsinkiin kaavaillaan tällaista, niin kun, yleensä Ikea on niin vähän laita, laita kaupungilla, nyt tulee uuden näköinen, ehkä vähän pienempi, ikeä mikä tulisi nimenomaan keskustaan, minne tultaisiin julkisilla kulkuneuvoilla kotiin kuljetus olisi sitten se. Onko tommosia ikeoita jossain muualla, tiedättekö? Niitä on kai kokeiltu jossain, niin ihan yksi kaksi saattaa olla nyt tällä hetkellä, okay, en osaa okay. sanoa tarkemmin Mut. kiitos. No. Ei, joo. Mitään kokemusta ikä- kaupunki <laughs> kaupunkikäystä <laughs> ei mullaakaan. En, en, en, en niin näistä myöskään tarpeellisenä, mutta. <laughs> Niinpä, se on niin sitten niin taas keskustelua aihe, voi jatkaa toiseen kertaan. Mä luulen, että moni virolainen, että jos sitä nyt ei tänne Viron saadaan, niin mä luulen, että se kyllä, jos se siihen saataisiin satamaan niin mm. tota, montaa matkailijaa kyllä ilahduttaa. Ei varmasti. Se on totta. Tällähän pystyy ilmeisesti tilaamaan jotenkin vähän niinku. Harmaalta alueelta, harmaan alueen yrityksiltä näitä niin IKEAN-tuotteita. Suomesta Joo. hakee niistä. Muutamia vuosia sitten oli oikeastaan sellainen keissi, että joku oli ihan, ihan laittomasti niin jälleen myynyt IKEAN-tavaroita täällä, täällä ää, Tallinnassa, käyttänyt Ihan kaikki niinku niitä estunta, logoja, logoja ja kaikkea tällaista. Et ne on kyllä suosittuja täällä. Joo, Suomalaiset joo. Tulee tallinnaa hakee viinaa ja virallaiset menee Suomeen hakee konekälia. Näin <laughs> se tuntuu olemaan. Aina siitä, siitä. aika järjestys. Mutta joo. <laughs> Mut se on ehkä ihan osuva kyllä. Kyllä. Mut Mitä muuta tällä viikolla on tapahtunut? No siis tämä tapahtui oikeastaan jo viime viikolla. Mekin puhuttiin siis lelusalakuljetta ja Rami Adhamista, kun me nauhoitettiin meidän viime lähetystä. Mutta sitten nauhoitettu, seuraavana päivänä julkaistiin tämmönen artikkeli. Ja, tota, paljastuksia. paljastuksia sitten sit tuli paljastuksia, että mä sit otin vallan omiin käsiin ja leikkasin tämän meidän jutun pois. Mut me voidaan nyt palata tähän aiheeseen. Nimittäin Rami Adham, joka tunnetaan Suomessa lelusalakuljettajana, on tällainen 42-vuotias suomalais-syyyrialainen perheen isä. Ja hän on esiintynyt julkisuudessa, niin myös kansainvälisissä medioissa. Hänet on nostettu niin kun, tosi moneen paikka esille niin tämmöisenä niin hyväntekijänä ja, ja sankarina jopa hän on kuljettanut leluja ja avustustarpeita Syyriaan Aleppoon mikä, mitkä on tosi tärkeää, enkä halua tätä missään tapauksessa nyt sitten kiistää mutta totta niin, niin hän on myös kerännyt tämmöisen Suomi-Syyria-yhdistyksen kautta Tämä on ilmeisesti joku Facebook-yhteisö, mitä mä en ole edes kylläkään en ole itse törmännyt siihen tai muuta, mutta se on ilmeisesti on suosittu. Hän on sitä kautta kerännyt muun muassa 80 000 euroa tälle Syyrian avustustyöhön. Ja nyt sitten HS oli selvittänyt viime viikolla tätä asiaa ja tullut siihen lopputulokseen, että tämä onkin iso huijaus. Adham on vedättänyt suomalaista ja kansainvälistä mediaa ja tätä yhteisöä ja näitä avustusjärjestöjä, joiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä. Siellä Syyrian päässä. Hän on valehdellut muun muassa just näiden avustusten suuruudesta. Hän on myynyt tämmöisiä kuukausijäsenyyksiä, joiden kanssa maksat 35 euroa saattamisen kummilapsen sieltä Syyriasta. Ja se on niin joka kuukausi. Ja hän on sitten luvannut, että nämä varat menee se 35 euroa lyhentämättömänä sinne tälle kummilapselle. Mutta oikeasti sitten kävi ilmi, että sinne on mennyt noin 9-25 euroa, että se koko summa ei olekaan yhtäkkiä sitten mennyt sinne. Hän on selittänyt tätä jollain niinku syyrian valuutan arvon laskemisella, mutta mä en tiedä, että kuinka paikkansa pitävä tämä juttu oikeasti sitten voi olla, koska kaiken mukaan, jos sulle maksetaan täällä se 35 euroa, niin sen voi kääntää sitten siellä sille syyrian valuutalle kuitenkin. En tiedä. No sitten hän esiintyi. Muun muassa niin kuin monessa TV-ohjelmassa, mä näin hänet aamu-tvssä, käsipaketissa, pääpaketissa ja hän väitti olleensa Syyriassa just avustustehtävissä just tällaisena hetkenä, kun tehtiin pommitus ja hän tota, sitten siellä väitti loukkaantuneensa pahasti mutta tämäkin oli ilmeisesti sitten valetta. Et hänen kaveri, joka, jonka hän piti yhteyttä sieltä Syyriasta Suomeen, tai kaveri oli siis Suomessa, niin heillä oli tullut jotain erimielisyyttä ja sitten tämä kaveri oli tosiaan paljastanut tämän koko huijauksen Helsingin Sanomille ja välittänyt muun muassa tämmöisiä viestejä, missä sitten Adham niinku neuvoi, että mitä medialle pitää kertoa ja minkälaiset kuvat hänestä pitää välittää ja, ja, ja näin. Sitten tämän jälkeen tehnyt tämmöistä sekuntelmaa, että hän muun muassa sulkee puhelimensa ja poistuu Facebookista ja kaikkea niinku... Jotenkin tämä on saanut ihan hirveän isot mittasuhteet tämä niiden juoni Ja kaiken tämän taustalla hänen mukaansa on se, että hän on halunnut liiotella tätä asiaa saadakseen enemmän apua perille tota, Sitten on nostettu esiin vielä mediassa kaikki SDP-jäsenyys ja, ja rahaongelmat Hänellä on myöskin 30 000 euron verovelat niskassa ja tota, tässä on pari sitaattia vielä itse asiassa, mitkä oli mun tosi raikeita siinä Hesarin artikkelissa. Ne oli niissä viesteissä, mitä hän vaihtui tämän kaverinsa kanssa, joka sitten vuosina tiedät eteenpäin. Niin totta, hän oli sanonut muun muassa näin, että tämän kaiken niin kuin, avustustyön kautta, niin Suomi tekee minulle pataan ja kaikki itkevät tosissaan. Ja sitten toinen oli tämmöinen, että suomalaiset tulevat nielemään sen, tarkoittaa tätä tarinaa, ja jos eivät, niin työnnetään se heille peräpuikolla. Että tota, niin kuin, nämä ovat mielestäni tosiaan ja ilmaisuja. Sitten aloin miettiä, tässä, nyt mä annan puheenvuoron teille, kun mä oon <laughs> tästä. Niin, tota, aloin miettiä sitä, että, että et kun sel selkeästi hän on siis esiintynyt nyt tämän artikkelin jälkeen sit useimmissa ohjelmissa ja aluhaasteltavana ja näin. Ja hän on niin jotenkin, ei ymmärrä tehnensä siis väärin. Mielestäni tuntuu, että hän ei ymmärrä, että valehteleminen on jotenkin väärin. Vaikka sitä tekisi omasta mielestä niin hyvistä syistä. Että hän edelleen esittää, on antanut itse kuvan, että hän niin kuin, aidosti haluaa auttaa ja että on hätä että siihen pitää puuttua, mutta tota, hänen mielestään on ihan ok valehdella jos tai liioitella näitä asioita, jos tota, siinä saavutetaan jotain hyvää. Ja mä mietin, että onko tämä oikeasti ihan ok? Mitä mieltä te olette? Että onko ok valehdella jonkun hyvän asian puolesta? Niin. Niin tässä mittakaavassa, siis mä, en, mä en tarkoita nyt arkielämässä ehkä niin Se ei mennä niin sillä tavalla. Valkoisessa palvelussa näitä, nyt, näitä nyt pääsee. Mutta Mut tämä ei aina valkoinen. Tää... Tässä... Mä mä aika mustavalkoinen muutenkin koko lehteen kanssa, että musta ei ole melkein ikinä ok valehdella niin missään suhteessa. Niin. niin. Että ei, ei ole ok okay. mielestä. <tos> niin. <tos> mä, mä en kans tykkää tällaisesta, varsinkin tavallaan jos sen tekee tosi julkisesti näin, niin totta kai ne jossain vaiheessa paljastuu. Mm. Niin ja mun mielestä sen... tämä tekee enemmän vaan hallaa tälle Joo. koko, koko niin, syyriakriisille, niin, jos niin, hän niin. haluaa tavallaan on tuonut vielä lasten hädän esiin. Ja on, mäkin, mä en oikeastaan tunne tapaukset hirveästi, mutta mä oon nähnyt kuitenkin uutisissa kuvia, kun hän jakaa siellä leluja niille lapsille ja, mm. ja on tämmönen oikeasti hyvän tekijän, tai siltä näyttää, niin tavallaan tämähän tekee ihan hirveästi negatiivista koko tälle niin kun, Ihmisten auttamishalulle, koska Nimenomaan. sitä on muutenkin jo epäillään, että meneekö apu ikinä perille, olisi oli sitten mikä tahansa se taho, minkä kautta sitä apua välitetään, että onko se punainen risti tai, tai kirkkojen erilaiset lähet, niin, lähetysjutut. Niin, niin. Muutenkin mun mielestä, kun se syrjässä ilmeisesti on erittäin huono tilanne, niin miksi tästä tarvisi? Liiotella. Niin, että sitä mä en, mä en näe sitä tarvetta. Miksi hänen pitää esittää, että hän on loukkaantunut, mutta eikö se riitä, että ne niinku kuvat puhukon puolesta? Joo, ja siellä on ihan niitä loukkaantuneita ja kuolleita ja kärsiviä ihmisiä. Niin. Niin, Onko tässä joku tällainen, että tavallaan tarvitaan se joku Suomesta, joka menee sinne? Koska mm. kyllähän se aina enemmän koskettaa, kun jos, lähettä, jos, jos se tulee lähelle, no. että joku, joku tavallaan meistä, meistä joku menee sinne tavallaan joka menee auttamaan loukkaantuu, niin kyllähän se enemmän saa otsikoita. Kyllähän kyllä hän ei, on joo. tavallaan nyt saanut otsikoita ja päässyt näin, mutta en mä silti kyllä, kyllä, kyllä mäkin tuomitsen tän. Eee. Joo, ja siis mä myös oon niinku seurannut jonkun verran nytten näitä Yhdysvaltojen vaaleja ja sit niiden yhteydessä on tosi paljon puhuttu tällaisesta niinku, totuuden jälkeisestä yhteiskunnasta. Eli kun se totuus ei enää kiinnosta, niin ruvetaan keksiä tarinoita ja niinku, suoranaisesti vaihtelemaan. Minun mm -hmm. on taas yksi hyvä esimerkki siitä, että olipa ne motiivit mitkä tahansa, niin se totuus on pikkasen niinku, muuttanut sitä merkitystä. Ja sama niinku, näissä vaaleissa myös Suomen politiikassa. Siis yksi esimerkki on tämä Alexander Stubin äh, hallintarekisterin koskevat väitteet. Että hän väitti, että tän hallintarekisteri taustalla että et, et silloin niinku 90 vai 80 prosenttinen tuki ja se oli oikeasti 10 20 niin, niin sit, sit, ja sitten hän kuittaa se vaan sille sori siitä <hysy> niin, niin että et millään tällaisilla jutuilla, ei mm. vaikka niillä aiottaisikin omasta mielestä hyvä asia niin kyllä pitää pysyä kuitenkin totuudessa Joo. Niin. Sitten mun mielestä on myös tosi iso ero siinä että, että, että, että niinku kertoisi taktisesti, että käyttää mm -hmm. tiettyjä sanoja, mutta mut mun mielestä valehtelu on niin ikinä ok. Et mun mielestä esimerkiksi sellainen, että jättää jotain sanomatta ei ole yhtä paha kuin suoranaisesti valehtelee, tai jotain väärinumeroita, mm -hmm. mm -hmm. laittaa jotain käsipakettia, jos on käsi ihan kunnossa. Mutta se on musta vähän eri kuitenkin, että jos vähän niin tiedät, että sä Sanoo vaikka, jos vaikka tu olisi että mulla on hyvä kannatus. Että sehän ei tarkoita mitään. Niin. Ja sitten niin. sit se voi myöhemmin kuivittaa, että no mun mielestä 10% on ihan hyvä kannatus. <laughs> niin mun se mielestä se niinku niin. niin. niin. diplomaattisesti. Ja niin tässä on t... ehkä se mitä aikaisemmin onkin ollut. Et esimerkiksi poliitikkojen mun, mun puhe on aikaisemmin ollut nimenomaan tällaista vähän leväperäistä. Asiat mm. etetään vähän auki, ne voi tulkita vähän Joo. miten kuulija kukin haluaa. Mutta mun mielestä tässä on siirrytty tässä siihen oikeasti ja. ihan suoraan valehteluun. Että niin. annetaan niitä numeroita. Ja annetaan ja tavallaan sitten se on, niinku, nähdään ihan ok. Mm. Niin Jotenkin se hämmästyttää. Et en se mä, liittyy, mä tiedä, niinku... mä palata siihen niinku, poliitikkojen leväperäsyyteenkään, mutta en mä nyt myöskään valehtelua halua kuulla. Et, et Mieluummin teki... haluaisin niinku, että et asia on nyt näin ja tässä on numerot ja mm -hmm. ehkä omat tulkintanneet. Mm -hmm. Ja sitten mä mietin myös, että kun asiat sekä Suomessa että maailmalla on, miten on, ja Virossa myös, että Nikktakin se on. Niinku, että eikö niitä voida oikeasti niinku sanoa suoraan silleen, kun mm. että eikö se edistäkään sit sitä omaa tavallaan, mm. agendaa Musta tuntuu, että on siirryty tämmöiseen, se liittyy varmasti populismiin, se liittyy median käyttötapoihin, kaikkeen tällaiseen mutta, tota, et, mutta tämä on mielenkiintoinen ilmiö ja myös todella niinku huolestuttava ilmiö mm. Mm. Mut hei, tällä viikolla oli myös yksi ihana keikka, mistä ainoa aika innoissaan Joo. Vaikka mä en päässyt, siis vaikka mä harvemmin käyn keikoilla ja harvemmin intoilla, mutta mä olisin kyllä halunnut lähteä Helsinkiin katsomaan Kentin jäähyväiskeikkaa Siis tää oli nyt viimeinen Suomen keikka, Joo, mutta se ei ole viimeinen keikka ikinä No siis ne tekee nyt tämmösen niinku jäähyväiskiertue, mun mielestä ne käy Helsingissä ja Vaasassa Suomessa Joo. Yeah. Kyllä <laughs> niin tuota, En välttämättä olisi Vaasaan Vaasaa lähtenyt, Helsinki olisin voinut harkita Mutta <laughs> mut tietysti Vaasassa on niinku tosi kova fanikunta No varmaan siis on. on. Joo, siis Veronika Maggiokki käy aina vain saskussa Suomessa. Siellä on ruotsinkielinen musiikki ja siellä on paljon ne ympärillä ympäriltä. Mm. Mutta joo, mä ajattelin, että voisi taas vähän kuunnella kenttää. Joo, Tehdään Laitetaan se! Varmaan kaikkialla maailmassa on aika huutava opettajapula. Ja sen lisäksi täällä virossa ollaan myös ajettu sellaista lakia, että, että julkisissa kouluissa pitäisi suurin osa opetuksesta tapahtua vironkielellä. Ja se on vähän niinku hankaloittanut sitä, että, että ne viron, viron ei venäjänkielisissä kouluissa sitten ää, ei ole niin tarpeeksi viroa osaavia opettajia. Ja mm -hmm. sit siitä on niin kärsinyt koko opetuksen laatu. Ja sitten lähinnä neuvosto, neuvostoaikaisen kaupunkisuunnittelun takia edelleen on aika räikeästi Tallinnassa ja koko Virossa niin, että sellaiset huonompiosaiset Sanotaan niin, huonompi osa kaupunkiosaiset on tosi keskittyneitä. Ja tämä on heijastunut kouluihin ihan selkeästi, että koulut näiltä alueilta on, että siellä on enemmän levottomuuksia niinku opettajia, opettajat aikaiselle ennenaikaiselle eläkkeelle, huonompia koulutuloksia ja niin edelleen. Eli aika paljon on petrattavaa tässä Viron koulusysteemissä, mutta siihen on kyllä tullut tällainen erittäin positiivinen muutos, tai niin muutosten halujoiden tällainen liike, jonka nimi on nuoret Kooli ja se tarkoittaa nuoret kouluun. Ja mitä, mitä nuoret Koolit tekee on, että ne ottaa vastavalmistuneita ja tällaisia nuoria niin innokkaita, aktiivisia tekijöitä. Ää, pitää olla siis Kandin tutkintoja. Ne tekee sellaisen yhdistetyn niin kuin, töissä käymisharjoittelun ja maisterin tutkinnon. Ää, ja niinku, se on kaksi vuotta, ja ne sil, kahden vuoden aikana opettaa niinku, täys, täyspäiväisesti myös koulussa. No, miten tässä on? että onko se, tota, Tähtääkö se siis opettajan tutkintoon? Vai? Joo, joo, näin ilmeisesti jo. Okay, se ei voi olla mikä tahansa alan tutkinto? Vaan... Ei kun tiedät, että sehän saattaa olla, myös, on, saattaa olla myös, että esimerkiksi jos sä opiskelet vaikka historiaa, niin no. sä voit olla historian opettaja okay. ja myös tehdä niin kuin historian maisterin tutkinnon sitten siinä. Okei, no tämä kuulostaa niin ihan käyvältä ratkaisulta. Joo, just. Niin... Ja, tuota, nämä, nämä nuoret ihmiset, jotka sitten on tässä ohjelmassa mukana, niin niin, niin ne saa siis niin opettaa niin alkupalkkaa, eli siis sellaista niinku nolla vuotta työkokemusta, niinku mikä se alkupalkka Joo. nyt onkaan. Ja tosiaan aika rankkaa nilon, että ne maanantaista perjantaihin täyspäivää tekee ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on sitten omat luennot Tallinnan yliopistossa. Joo. Se on ja sit, Se on ja. kyllä aika kova varsinkin koska nämä kaikki koulut eivät ole pelkästään Tallinnassa. Eli, eli sellainen aika iso alue, missä on näitä ongelmia on tuolla Itä, Itä Itä Virumaalla. ja sieltä sitten porkkat levisiin Tallinnaan sitten viikonloppuisen ja on sitten siellä. Okei. Okay. Ja tota, tämän koko ohjelman ideana on, että niitten, mä luin niitten nettisivuilta. Ne haluaa tehdä niinku opetuksesta, sellaista, että lapsista tulisi kriittisesti ajattelevia, luovia, isoja unelmia, omaavia ja sitten, että ne innostuisi opiskelusta. Mm -hmm. ja, että just nimenomaan ne ottaa, sinne valitaan joka vuosi suunnilleen 25 opettajaa tähän ohjelmaan. Ja tota, ja se nimenomaan siinä hakuprosessissa on tosi tärkeää, Kans, että mitä muuta on itse harrastanut ja että onko aktiivinen ihminen. Että sellainen mm -hmm. On niin tutkinnon, mutta katsoo Netflix ja kaikilta vapaa ei varmaan tuu valitukset pitää olla näyttöä, tekemään, tekee mm. niin kaikenlaista. Ja pystyy opistautumaan tuollaisen aika tiukkaan settiin. Että... No sepä se, sepä ja se. Oletteko ennen kuullut tästä mitään? No en oo kuullut, Tämä on aika Joo. mielenkiintoista. Miten sä kun sulla on kandintutkinnon virosta, niin ootko se harkinnut, että sä lähti tällaiseen? No tota, asiassa mun yksi kaveri on vapaaehtoisena tässä niin yhteisössä. ja tota, Tavattiin tällä viikolla ja se kertoi lisää tästä. Ja tota, hän on itse nyt hakemassa ja se sanoi mulle, että sunkin pitäisi hakea. Niin mä aloin vähän miettiä, koska me siellä mikronesiaskia ja se oli aika, aika saman tapahtuma. Liituu niin. kuitenkin. Niin. Et, en tiedä, saa nähdä. Ehkä voi olla ja mä haluaisin sen maisterin tutkinnonkin niin. jossain vaiheessa niin. tehdä. Saa nähdä, saa nähdä. Tämä on ihan... tain, siis aika henkilökohtainen mm. kysymys ehkä, mutta onko sulla niin jotain haaveita tavallaan siitä alasta? Et miltä aloilta maisteri No laites, kun stikin? ei oikein. Ei <lip sei> <Jo. lip sei> Ehkä se tulee tässä. Ehkä se tulee, nimenomaan. nimenomaan. Ja tota, mitäs vielä mä halusin sanoa? Sitten tässä on vielä oikeastaan aika. Tämä on kymmenen niin vuotta nyt ollut, 2006 perustettu. Ja näistä, jotka on niin tämän ohjelman suorittanut, niin 80 prosenttia on kuitenkin jäänyt opetusalalle töihin. Että joko opettajiksi tai sitten johonkin niin opetushallintoon. Tuo on kyllä tosi iso prosentti, Aikä koska sella? mulla on monta yliopistokaveria Suomesta, jotka on kyllä käynyt opettajan pedagogiset Joo. ja tavallaan heillä on valmius opettaa. Mutta ei, heistä ehkä puolet on jäänyt opettajaksi. Mm, mm. tavallaan se on ehkä nähty sellaisen varasuunnitelmana. Ja sitten kuitenkin ehkä päädytty jonnekin muualle. se on niin nähty vähän sinne varaporttina. Mutta tämä on aika, aika hyvä, hyvä salto tuolla. Niin kun... Joo. Mutta ehkä se myöskin, jos siinä karsitaan vähän porukkaa ja katsotaan, että ketkä on, pystyy siihen lähtemään, niin ne myöskin saa Seppä siitä paljon se. takaisin. Sepä se, sepä onkin se. Ja sitten mulla on yksi, yksi ystävä, joka on tämän ohjelman tehnyt. Hän opetti historiaa, se oli jossain täällä Tallinnassa, opetti historiaa ja tota, soitin hänelle sitten nopeasti ennen tätä nauhoitusta kysyäkseni, että, että mitä, mitä niin kuin muistelee, niin eka, eka kommentti oli, että oli, oli rankkaa. Ja et, tota, mut kuitenkin et tosi, se sanoi tällainen once in a lifetime, että oli ihan niinku jäänyt tosi hyvät muistosti ja oppisin tosi paljon. Ja hän oli 23, kun aloitti sen, että et sanoi mm -hmm. sitä, että aika nuoria itselleenkin sellainen aika kova kasvun paikka. Tota, mitäs se vielä sanoi? Että tota, et se koulutus, mitä, mitä sai niinku just lauantai, sunnuntai, luennettu, että ne oli niinku erittäin hyviä, sellaisia tosi... Niinku, mm -hmm super mutta että sitä se se just se että se tukee se ne luennot sitä käytännön työtä just niin. et sit tavallaan siin Ja se... mä voin kuvitella että se niinku motivoi koska niin, esimerkiksi kun mä olin sieltä Mikroneesiessä melkein oli jotain sellaisia niinku että me oli varmaan kaksi kertaa vuodessa sellainen niinku palaveri et niinku että no mitäs menee ja mitäs voi tehdä eri tavallaan näi sit oli niinku satunnaisia sellaisia kanssa niinku keskusteluhetkiä näi ja ne kyllä motivoi mutta siis niit oli aivan liian vähän ja niinku eh. Ja jos niitä olisi ollut enemmän, niin olisi kyllä varmasti pysynyt mm. se oma motivaatio, saanut lisää ideoita siihen opetukseen ja niin edelleen. Mm. Et se on hyvä, että on tollainen tuki. Sitten niillä on myös, koska eihän niillä ole mitään, sinulla ei kelläkään mitään opettajakokemusta, mutta se niinku kesä ennen, ennen kuin ne niinku aloittaa sen, niin niillä on silloin sellainen intensiivinen koulutus sitten okay. tähän. Joo. Eli ei tarvitse ihan kylmiltään mennä. Ei kylmiltään mennä, kylmiltään mennä. Mutta nämä olivat siis tosiaan pelkästään vironkielisille. Että tavallaan ideana on siis viedä vironkielenopettajia. Joo. Että se voi olla aika kova paikka mennä tuonne juuri Itäviroonkin, missä, se. missä niin kun ei välttämättä joo. kuule Viroa lainkaan koulun Sepä käytävillä. se, joo. Ja me puhuttiin just tästä palkasta, tota että ne, jotka lähtee sinne Itävirumalle, että ne saa ekstra stipendin. Okay. Että se on oikeasti aika... Niin, sanoin, oikein arvo, että kova paikka ja tämä koko yhteisö on sen huomannut ja että ne sit saa, että sinne laitetaan ne kovat, kovat ihmiset. Mitä, mitä te ajattelette tuossa kielikysymyksestä, että kun selkeästi kieltä yritetään nostaa tällä niin kuin koulussa Jep. tavallaan ykköskieleksi? Ei nyt pelkästään tämä ohjelma, mutta ylipäätään lainsäädäntö siis täällä, niin tota, onko se oikein? Pitäisikö sen olla näin? Mun mielestä on aika erikoista, että maassa, missä 30% on venäjän kieltä äidinkieltään, mm -hmm. niin ei pysty käymään koulua omalla äidinkielellään. Ja. Niin. Et mä näen sen vähän erikoisena mm. tilanteena, että et tavallaan jos tärkeää on saada maalle äh, niin koulutettuja kansalaisia, jotka pystyvät myöhemmin tekemään töitä ja tuomaan verotuloja ja tavallaan luomaan hyvinvointia siihen, sille valtiolle, niin... Eikä silloin mun mielestä pitäisi nimenomaan kannustaa siihen koul koulutukseen, niin, kiel joo, oli kieli mikä tahansa. Niin, että, niin. että kyllä mä tavallaan ymmärrän sen, että Piro on pieni kieli ja sit ollaan huolissaan halutaan luoda semmoista kansallisidentiteettiä. Mm. Mut on silti aika jännä. Ei niin musta joka millä kustannuksella se sitä kieltä niin. tavallaan suostaa. Mua kaikista enintä on tässä huolehtia. Mun mielestä ehdottomasti pitäisi... Niinku Mä oon niin Suomessa kanssa samaa mieltä, että Suomea ja Ruotsia pitäisi mun mielestä ehdottomasti suomenkielisessä kouluissa opiskellaan Ruotsia ja sitten toisinpäin, että ruotsinkielisessä kouluissa Suomea, mutta mut mikä tässä, että mun mielestä Niinku jos mä saisin päättää, niin viras tehtäisiin samalla lailla. Mm. Mut se, mikä mua tässä niinku eniten hälyttää, on se, että noihin niinku, vähän niinku pakosti laitetaan noihin venäjänkielisiin kouluihin. Että no niin, että pakko puhua piroa. Mm. Ensinnäkään musta tuntuu, että käytännössä se ei tapahdu. Mm. Ja toiseksi, että jos tapahtuu, niin lopputulos ei niinku missään nimessä ole hyvä. Mm. Että, no, on tota... sama kuin, että laitetaan suomenkielinen ruotsinkielisen koulu, että sun on pakko. Ilman, että sun niinku vanhemmat sitä tavallaan puolustaa tai ilman, että itse haluat tehdä, niin, niin on se niitä jär järjetön tilanne. Sitten se. Mm. Ei, joo. Sit pitää muistaa että, että Suomi Ruotsi vastaan ja ei olla. ole ihan niinku vastaava. Tässä on se, paljon enemmän tunteellisia kysymyksiä oh. historiallisia oh. paljon niinku... ja se on paljon lähempänä Sepäse. Ja, tota, ja sitten, niinku, sitten tavallaan jos katsotaan mitä Ukrainassa on käynyt tuolla, tuolla tota, kriminalueella alueella, että vaikka, niinku, tosi suuresti niinku, Venäjänkielistä väestö, väestöä, niin muistan silloin kun Ukrainan kriisi oli ihan niinku, pahimmillaan, niin sitten myös puhuttiin Ida-Virumaan, että et miten siellä, että se on aika samantapainen paikka kuitenkin loppujen lopuksi mm, kuin niin, Krimi Ukrainassa. Niin. Niin, on tässä niinku, oikeasti tällainen on on. poliittinenkin... Ja siis ottaa huomioon myöskin tässä niin kielikysymyksessä. Mutta tuota... Mut silti mielenkiintoista, niin. tykkään tästä tää idea, miten, miten tätä on lähdetty ratkaisemaan. Mun mielestä tämä on ihan hyvä, että sinne mm. kannustetaan nuoria ja tarjotaan mahdollisuuksia. Mutta sitten ehkä tämä kielikysymys on se, mihin tämä ehkä lähtisi itse, itse sitten ratkomaan. Er, voi... niin, mä, mä, mä, mun mielestä tämä oli todella jo. kiva kuulla tällaisesta, jo. tällaisesta äh, ohjelmasta. Joo, joo, justiinsa. mitä tota, just mä otin vielä sanoa tästä ohjelmasta? Öö, joo, että siis varmasti, ja sitten tää niinku, just, just täällä niinku yritetään sitä opettajapulaa, niin tämä on no. niinku nimenomaan musta oikea tapa, että ollaan kannustetaan nyt nuori opettaja menemään opettajaksi ja annetaan niinku erittäin hyvä koulutus sit siihen. Ja sitten myöskin, että jos opiskelet opettajaksi, mutta sulla on vain joku satunnainen työharjoittelu jossain, mm. niin et sä oikein saa kosketusta siihen työhön Ei, tai näin. Mä niin tästä... siinä oppii parhaiten, kun tekee. Nimenomaan, että on niinku siinkin mielestä must erittäin hyvä. Ja tota, sit vielä itseasiassa tällainen kans niinku ihmisten omakohtaista kokemusta, niin yksi tyttö tuolla Tallinnan yliopistossa opiskelee, niin hänellä oli omassa koulussaan tällainen nooret kooliopettaja, ja sanoi että oli niinku kaikista paras opettaja ikinä ja että on niinku ihan ehdottomasti lempi opettaja, niinku tähänkin päivään Olen käynyt kanssa, tota, Turussa normaali koulu yhden vuoden. Mä muistan että se on niinku valtion opetuskoulu, niin, niin tota, nämä opettaja opiskelijat mm. on ihan tosi motivoituneita Joo. ja omistautuneet sille Seta työlle. Se. ehkä niillä ei ole ne kaikkein niinku, ainakaan piintyneimmät tavat, ei myöskään välttämättä parhaat tavat, mutta että se on niin into ja sellainen halu auttaa ja opettaa. Joo, se mm -hmm. Ja tässä onkin myös se hyvä, että se sitoutuminen on niin kuin vähintään kaksi vuotta, Minusta sekin on hyvä, että ettei ole mikään vaan sellainen, että no, yksi niin lukukausi ja mm -hmm. done. Niin, <laughs> että, tuota, että sitten, että siellä on vähän pysyvyyttäkin sitten tietyllä tapaa. Totta, totta. Yes. No mut hei, otetaanko tämä musiikkia Joo, mä ajattelin soittaa myötä, kun mä oon sitä hirveästi kuunnellut. Ja... No, no sitähän me sitten soitetaan niin, no the no no niin, no me no no no Than I do. Always going left, and I'm always going right. We we gotta take a break, and I promise it's right. It's your life, and it's all yours. The pain in your stomach. Ah, cause what we had was the good I would always remember. Ah, now we change in direction, I'll never forget you. Hella hella hella, yes. I wanna elevate, wanna drive into the night. You always go left, and I'm always going right. We gotta take a break, and I promise it's already right. life And it's all yours tuli hyviä uutisia Suomen, Suomen tota, matkustusalalle. Ä, Lonely Planet, eli matkaopas-sarja kirjoista ja televisio-ohjelmistaan, niin he on vuosittain listaa erilaisia kohteita, että et minne kannattaa mennä. Heillä on useita eri kategorioita, ä, joista kuitenkin tunnetun on kuin, ä, top countries, eli parhaat, ä, top 10 parasta matkustusmaata, minne kannattaa mennä vuonna 2017. Ja Suomi, meidän Suomi on päässyt kolmannelle sijalle. Yes. Okay. Mitkä oli eka ja ykkönen ja kakkonen? Ää, ykkösenä oli Kanada ja toisena Kolumbia. Okay. Tämä on erityyppiset, eri siis tai siis Kanada-Varmuotoa ja Suomi käydään Suomen. aika sama, niin. mut... no, kaikki muut on oikeastaan tämmöisiä, tää on Nepalia, Bermudaa, Omania, hmm. myönmaria. Siis ä, Suomi on ainut eurooppalainen maa tällä listalla, hmm. ylipäätään nyt kun katoin näitä muita, että nämä listaa myöskin niinku, top 10 parasta kaupunkia, ä, top ä, 10 parasta aluetta ja sitten myöskin niinku, 10 parasta tämmöstä rahalle, niin Täällä oikeastaan tänä vuonna tai ensi vuonna 2017 niin Suomi on ainut eurooppalainen kohde niin täällä Pohjoismaista mainittuna. Et siellä okay. on sit kyllä, joissain muissa on sitten niin esimerkiksi Venetsiaa ja, ja Italiasta erilaisia kaupunkeja, Bordeauxta, Ranskasta, mutta niin kuin Pohjoismaista en muista nähneen siellä nyt tänä vuonna mitään. Et onhan siellä varmasti aikaisemmin ollut muita. Myöskin huomattavaa, että Viroppa oli viime, viime vuonna listattu tähän parhaan. Niin best Value Destination mm. niin numero ykkösenä. Tota, sitä kehuttiin muun mm. muassa nimenomaan edullisuudesta ja, mm. ja että et, et tässä on sekä Tallinnan kaupunki ja sitten on tätä, äh, tota lähimaastoa, esimerkiksi Lahemaan luonnonsuojelupuisto. Minusta olisi kiinnostavaa tietää, Mä veikkaan, että tästä ei ehkä ole mitään dataa vielä, mutta niinku miten se on vaikuttanut, että nousee Lonely Planetin listoille. Onko esimerkiksi Viros niin. matkailu oikeasti? Niin siis, mä, mä, mä uskon kyllä, että, että tavallaan Lonely Planet on vähän sellainen, että, että se ei palvele ehkä niitä suuria massoja mm. heti ensimmäisenä, mutta se on tosi paljon. on sellainen, mihin monet omatoimimatkailijat, se on niille niinku mm. raamattu, että sen mukaan mennään, mitä Louniplanet sanoo. Mm. Niin kyllä, mä uskoisin, että se näkyy. Ja sitten taas, kun sille käy niinku muutamia ensin, niin sitten sieltä tulee massa mm. perässä. Ja sitähän myöskin Suomesta tällä hetkellä toivotaan. Että nyt tämä on ollut aikamoinen Suomen mediassa tällä hetkellä. Nyt että jos yes, torilla tavataan, että Suomi mainittu, Suomi <laughs> on joo. päässyt tänne listalle, niin tätä varmasti nyt uskotaan ja toivotaan, että tämä lisää Suomen tulevia ää, matkustajia. Ja musta tuntuu, että jo niin nyt menneenä kesänä niin lähdettiin. Tavallaan sille tielle, että kutsuttiin jotain ranskalaisia bloggaajia ja mm. pyöräilijöitä ja jotain. Siis niin kuin, yritettiin hakea semmoista näkyvyyttä isoissa sosiaalisen median kanavissa. Ja Mun ja mielestä siinä on jonkin verran onnistuttukin. Mm -hmm. et, et kyllä tää niin kun, tavallaan se, että aikaisemmin ehkä tutustunut siihen, että olen ollut tosi paljon tekemisissä Suomen saapuminen vaihto kanssa. Mm -hmm. Ja aikaisemmin Suomi ei ollut ikinä se ensimmäinen vaihtoehto, hän aina, aina haluaa ensisijaisesti mennä jonnekin muualle pohjoismaan niin pääty päätyi Suomeen, päätyi Turkuun vähän niin kuin sattumalta. Mutta tavallaan sit, sit sen mukaan nyt viime vuosina on tullut vähän enemmän sitä viestiä, että tätä onkin ollut se ykkösvalinta. Mm -hmm. et siinä selkeästi on ollut semmoinen ero. Mutta tota, mitä luulette, mistä Suomi tunnetaan? M mit, mitä esimerkiksi äh, Planet on nostanut esille? Sauna, että. Niin, kyllä, luonto, johto. Turvallisuus. niinku järvet. Kyllä, olette ihan oikealla linjoilla. Ehkä ruokaa? No, ruokaa ei tässä kyllä ollut oikeastaan, no, mainittuna. mä en ehtinyt. <laughs> niin, jotain si niin marjattia. <laughs> jota niin Ehkä sen kannalta, että onhan se vähän eksotista, että meillä ei oikeastaan ole mitään niin hyvää ruokaa. <laughs> <laughs> no joo, mutta ehdottomasti oli mainittu tämä luonto, mm. ähm, Revontulet, ne on mm, semmoinen suomalainen on. matkailuvaltti. Uh, Sitten myöskin Lonely Planet nosti Suomeen sen takia esille, että et ensi vuonna on tulossa paljon erilaisia tapahtumia, että Suomeen kannattaa nimenomaan ensi vuonna tulla, niin, Suomi su täyttää sata vuotta. Sata vuotta. Jeep, jeep, Suomessa jeep. järjestetään paljon urheilutapahtumia, jeep. ensi vuonna on Lahdessa on hihdon MM-kisat, on taitoluistelun MM-kisat, koripallon EM-kisat, että löytyy niin mon hmm. monenlaista juttua. Sitten on myöskin, uh, tietykö, että Suomeen on tullut tänä vuonna uusi luonnonsuojelualue Meen. Hossaan. Joo, hossa? Se on siellä Kajaanin ja Kuusamon Okei. Puolivälissä. No, se on ihan. puolivälissä. Tuota... Ei kuulun, me käydään siellä no niin. <laughs> Joo, eli Mä uskon, että se on tuota, lisäämässä äh, matkustajia, mutta mä en tiedä tarvitseeko välttämättä Suomi mainintaa Lonely Planetin äh, listoilla, koska meillä on tulossa kiinalaisia Suomeen isot määrät. Se Oliko se näin, että kolmannes enemmän kuin viime vuonna niin on tullut aasialaisi turisteja? Joo. Kiinalaisten yöpymiset kasvoivat tota, viime vuonna yli 40 prosenttia. Ää, ja tämä oikeastaan johtuu yksi suuri tekijä on tää, että Alibaba, eli tämä maailman suurin verkkokauppa, jolla on tällä hetkellä jo vuosittain yli miljardi verkkokauppa-asiakasta. Niin, nyt on kaksi vuotta heillä on ollut tämmöinen oma matkatoimisto kuin Alitrip. Ja ää, he haluaisivat nyt alkaa tuomaan lisää kiinalaisia, nimenomaan Lappiin. Mm. Ja... Sinne suunnitellaan, että jo vuonna tulisi 50 000 ihmistä Rovaniemen seudulle, mikä on aika suuri luku, koska pelkästään Rovaniemel asuu vaan 60 ihmistä. <tos> <tos> ja, ja jos lasketaan, että siellä esimerkiksi yksi kiinalainen viipyisi viisi päivää, niin siitä tulisi jo 250 000 yöpymistä lisää, mm. mikä on enemmän, mitä, mitä niin kiinalaiset on yöpynyt tämän, tänä vuonna niin kuin koko Suomessa. Mm. Okay. Et tää on niin kuin, puhutaan hurjista luvuista, mm -hmm. ää, puhutaan. mutta myöskin että tavallaan se on periaatteessa mahdollista. No. Tämä Alibaba saavuttaa niin paljon ihmisiä. Heillä on omat verkkokanavat, he omistaa Bi Kiinan oman YouTuben mm, ja jo. pystyy tavallaan myymään siellä hyvinkin vahvasti mm. asioita. On, pitää alkaa lentää Beijing. Finnair on jo on lisänyt lentoja. Joo. Suomen ulkoministeriö on avannut Kiinaan 13 uutta viisumitoimistoa, mm. että hän selkeästi panostetaan tähän mm. niin kuin matkailuun ja, ja niin kuin helsinki vantaa on remontoitu, siitä halutaan tehdä mm. tämmöistä niin kuin Euroopan ja Aasian mm. stoppia ja, niin. ja tavallaan kannustaa näihin stop-over-juttuihin. Mm. Mutta mun mielestä on ihan uskomatonta, että nyt esimerkiksi tavallaan se on kasvanut niin isoihin juttuihin, että esimerkiksi nyt tämä Alibaba tai Alitrip, tämä matkatoimisto, he oli järjestänyt yhden kaksivuotisjuhlansa Suomessa Rovaniemellä joulupukin mm. pajalla. Ja sinne oli tuotu Voice of Chinan voittajia. Se videoitiin ja netin kautta se haavutti noin 100 miljoonaa katsojaa. Heillä oli siellä nettisivuilla pyörinyt 24 tunnin ajan mainosvideo Rovaniemestä ja Rovaniemen seudusta. Eli siellä voi olla kyllä kovaa kysyntää. Mm. Ongelmaksi tulee se, että... Nimenomaan, koska kiinalaisille myydään maata kylmästä, missä on paljon lunta, revontulia, niin totta kai myös kiinalaiset haluaa sitten tulla talvella, mikä on suomalaisten suosikki tuota, lappimatkailuaikaa. Mm. Eli jatkossa voi olla, että hiihtolommilla sitten kisataan, ketä ehtii ne mökkiin suomalaiset vai kiinalaiset. Niin ja siis, minun mielestäni mä näen taas taas ongelmia, koska mun pitää aina niitä jostain löytää. <tos> Mäkin olin vähän, miksi meetit tästä nyt ongelmia. Siis, <tos> siis mulla on hienoa, että matkailu niinku lisääntyy mm. ja että Suomen tunnettavuus myöskin lisääntyy. Mut sitten se, että niinku, mä näen tässä sellaista trendiä jotenkin, että kestää ehkä muutaman vuoden tämä mm. hypätys. Nyt rakennetaan ihan hirveät marthotella ja mitkä mm. sitten seisoo tyhjillään tuolla. Mm. Ja sitten se, että kun. Niinku, et okei, mulla ei ole tavallaan sitä. Vastaan mitä että tulee no. matkailijoita ja että saadaan sille esimerkiksi talouskasvu. Sehän on tosi siisti. Mutta niin kuin, toivoisin että kehitettäisiin jotain luovempi ratkaisu esimerkiksi just tähän majoitusongelmaan kuin se että rakennetaan nyt hirveät hotellikompleksit, no. mitkä sitten no. hetken päästä, koska niihin ihmenet taas niin kuin, hirveät Investoin, no, mitkä kyllä varmasti niin, että <laughs> Kun, joo. kun on niin tämän tyyppiset palvelut <laughs> vain yleistyi mm. ja suomalaisetkin avaisovensa mm. tavallaan sille, niin, yeah. niin. se on siistiä. Joo, tähän ja tämä on kyllä semmoinen, mitä Suomen kannattaisi ottaa nyt, nyt tuota, haltuun vähän miettiä tätä. Nimenomaan sen sijaan, just mä, mä, en ymmärrä sitä, että rakennetaan tuonne keskelle ei mitään isoja hotelleja. Vaan sen sijaan, että otettaisiin ne paikalliset ihmiset mukaan, mm. koska sitähän tosi monet haluavat Suomelta, mm. he haluukokea kokea sitä niin kuin ainutlaatuisia kokemuksia Mun, mun yhden kaverin ää, ää, täti osallistuu tämmöiseen, Helsingin seudulla on tämmöinen matkailupalvelu joku. että esimerkiksi hänelle tulee aina välillä japanilaisia kylään He käy saunassa, lämmittää yhdessä saunan, he leipoo Karjalan piirakoita kaikki mm. voittavat. Näistä mm. voidaan velottaa jonkin verran extraa, koska nämä on tosi intiimeä, että joku kutsuu omaan kotiin mm. sä tehdään oikeasti, että käydään suomalaisessa kaupassa ja näin. Mutta myöskin mä uskon, että nämä on, että turisteille ihan mielettömiä kokemuksia, että mm. pääset johonkin paikalliseen kotiin ja mm. pääset tekemään niin kuin, tällaisia tosi mm. tyypillisiä juttuja. Mm. Ja siis omasta kokemuksesta, todella suppeasta kokemuksesta voi sanoa, että se sohvasurfaus on esimerkiksi yeah. on hyvä keksintä. Yeah. Et siinä pääsee ihan eri tavalla siihen arkielämään. Ja mm. se ei, niin kuin, toki se on erilainen tapa matkustaa, mutta... Yeah. Yeah. Että toivon näille tämän tyyppisille palveluille enempi Ja myös sitä, että itseasiassa tänään luin just tota Sitran äh, hankkeesta jossa haetaan tavallaan... Ähm, no se oli tällainen niin ratkaisusata-hanke ja liittyy tähän Suomi 100-vuotisjuhlaan mm -hmm. Ja Sitra haki siinä kilpailussa äh, tavallaan parasta hanketta Nyt se paras hanke on valittu ja siinä hankkeessa etsitään sitten puolestaan keinoja hyödyntää ja tunnistaa osaamista. Niin Mielestäni niin tämä on taas sellainen juttu, että okei, miksei se osaaminen voisi liittyä jotenkin matkailuun. Mm -hmm. Et sehän liitettiin heti tietysti työelämään ja työ, työ, työhön liittyvän osaamisen hyödyntämiseen. Mielestäni olisi esimerkiksi erittäin hyvä, jos joku tunnistaisi, että hei, aina on tähtiä hyvää tekee hyvä käydä Joo, Se voisi olla yksi mahdollisuus. Yes. Niin. Kuulostaa hyvältä. Kyllä mä uskon, että, että Suomeen mahtuu matkaa ja kiinalaisia ja oma toimimatkailijoita Lonely Planetin kyllä mä, kyllä mä toivon, että moni, moni löytää Suomen, Suomen ja Suomen niin kuin sen poistuu, poistuu myös niistä kaupungeista menee oikeasti sinne mm. metsään ja näkee, mm. koska ne on ainakin mulle sellaisia. Että jos, mä, jos mulle tulee matkailijoita kavereita ulkomailta, niin kyllä mä yleensä aina koitan viedä ne metsään. Niinpä se on parasta. Ja saunaan. <laughs> ja saunaan. <laughs> Hei, onko taas musiikin paikka? Joo. Onko sulla joku tietty viisi, minkä haluat soittaa, vai ollaanko muiden viisi toiveiden varassa? Mennään, mennään, mitä teillä on Mulla oli tänään ajatuksena soittaa Eko Trippiä. Se sopii tähän. Ja nyt kun me puhuttiin tästä, niin laitetaan yksi ehkä suomalaisista viiseistä, hienoin, eli matkustaja. Jokala jonnekin, päätyykin. On puoli jostain, tietää sen varsin hyvin itsekin. On olemassa asioita, niin kipeitä mant alankohtaisista aiheista ja tämmöisistä niin kuin, ongelmista ja kehityksestä ja kaikesta, mutta nyt on tällä viikolla julkaistiin myöskin WWFn Living Planet Index, tai tällainen raportti, jonka mukaan nyt sitten, tämä on siis kerran, en ole muuten asiassa varma, että julkaistaanko sitä joka vuosi, mutta ilmeisesti aina niin säännöllisin väliajoin WWF ja muut luonnonsuojelujärjestöt ja toimijat mittaa tavallaan sitä, että mit, mitä nyt on meneillään luonnossa. Ja tänä vuonna tämän raportin pääkohdaksi nousi se, että vuosien 1970-2012 aikana, eli 40 vuoden aikana, niin lähes 60 prosenttia maailman selkärankaisista on kadonnut. Eli tämä tarkka luku on siis 58 prosenttia. Se tarkoittaa nisäkkäitä lintuja, matelijoita, sammakoita ja kaloja. Ja tässä on nyt sitten taustalla tosi pitkän ajan kehitys, mutta että 40 vuodessa niin on kuitenkin lask laskenut tämä niin selkärankaisten määrä puolella, niin se on tosi paljon. Tällä hiipumiselle ei näy loppua, ja sen takia nyt sitten nämä luonnonsuojelujärjestöt muistuttaakin, että, että tota, nyt on aika toimia, koska tämä voitaisiin vielä pysäyttää tämä lajien häviäminen. Öö, ja se mikä on niinku myös se ei ole pelkästään haitallista ö, eläimille, vaan totta kai sitten, koska ekosysteemi supistuu, niin myös ihmiselle tästä koituu haittoja. Eli esimerkiksi energiantuotanto vaikeutuu, ruoan, veden ja ilmanlaatu ja maaperän laatu ö, pilaantuu Ja sitten myöskin niinku myös, tai siis myös ö, lääkkeiden ja yritystoiminnan tai siis lääkkeiden saatavuus vaikeutuu yritystoiminta hankaloituu. Eli siitä seuraa oikeasti niinku mittavia vahinkoja myös ihmiselle, mutta sitä ei vaan nähdä. Mm. Tai niin mä sen ajattelen, että sitä ei nähdä, koska tällä ei ole vielä tehty mitään. Uh, mutta joo, mikä tässä on taustalla, niin on tietysti sitten niinku 1900-luvun alulta lähtenyt luonnonvarojen ylikäyttö. Eli esimerkiksi suomalaiset käyttää kolme kertaa enemmän luonnonvaroja kuin mitä maapallo pystyy tuottamaan. Eli jos kaikki suomalaiset tai jos kaikki maailman ihmiset eläisivät niin suomalaiset, niin mm -hmm. tarvittaisi kolme maapalloa. Ja tätä on siis tehty 1970-luvulta saakka tätä ylikäyttöä, ja asiantuntijoiden mukaan on niin, että tällaista ylikäyttöä voi jatkuu niin kuin vain vähän aikaa, siis puhutaan parista vuodesta, mutta nyt me sitä 40 vuotta. Ja, ja tota, siinä on siis esimerkiksi sademetsiä, niistä on puolet hakattu joissain maissa, eli ei ole paljon mitään jäljellä. Siis eläinkunnan kannalta ja tota, sitten on ja sit tietysti nämä hiilidioksidipäästöt, mistä on tosi paljon puhuttu ilmaston lämpenemisen yhteydessä. Ja mitä siitä sit seuraa on tietysti se, että kalakannat on romahtanut. Esimerkiksi Valtamerissä niin ei ole enää niin paljon kalaa. Ja, ja sen lisäksi kaikkien lajien elinympäristöt on pienentynyt ja lajien määrä on myöskin laskenut. Ja sitten tota, luonnollisesti tämä hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä on kasvanut, mikä on aiheuttanut ilmaston lämpenemistä. No, VVF on nyt sitten tehnyt tällaisen listan, että miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Ja tässä on viisi kohtaa. Mä käyn ne nyt lyhyesti läpi. Ja tota, ensinnäkin luonnon pääomaa pitäisi VVF mukaan suojella. Eli pitäisi perustaa tietynlaisia suojelualueita, missä sitten näillä lajeilla olisi elintilaa. Sitten toisena kohtana tässä listalla oli se, että tuotantoa pitäisi olla kestävämmäksi. Eli tässä vastuu siirretään yrityksille. Eli mä haluan myös vähän myöhemmin puhua tästä yritys- ja yksity yksityiset ihmiset vastakkainasettelusta. Mutta että WWF vetoaa nyt yrityksiin, että ne lopettaisi esimerkiksi palmuöljyn käytön, sertifioimattoman palmuöljyn käytön, koska tämä palmuöljyn tuotanto aiheuttaa sitä sademetsien katoamista. Ja tuota, Öö, tosen järjestön mukaan siis yritysten pitäisi nyt lopettaa se niin kuin voittojen maksimointi hinnalla millä hyvänsä ja alkaa kiinnittää huomiota niihin ympäristöystävällisiin tuotantokeinoihin. Ja esimerkiksi tämän palmuöljyn kohdalla se, että se olisi sertifioituu palmuöljy, mitä käytetään. Ja tämä itse asiassa olin tosi yllättynyt tästä palmuöljystä kun, kun tota luin, että sitä on siis esimerkiksi Suomessakin myytävissä valmisruuvissa, kekseissä, mm -hmm. jäätelöissä ja, ja sitä oli tosi monessa paikassa, tämä on myös tosi vaikea välttää. Ja sitten nämä sertifiointimerkinnät on ilmeisesti aika puutteellisia. Ja toisaalta myös sit se, että et ihmiset ei välttämättä tunnista niin sen sertifiointimerkinnän arvoa. Mikä Joo, mä en ainakaan, että palmuöljy on niin ihan, että jos minun pitäisi alkaa välttämään palmuöljyä nyt, niin en tiedä. Niin, siellä mistä, mistä, mistä mm -hmm. niin. No tämä just, ja siis tämä sama case tuli vastaan tässä, kun, kun tota, äh, tutkittiin siis tätä, kahvin tuotannon eettisyyttä. Ja sitten kävi ilmi, että Suomessakin niin nämä suuret kahvivalmistajat, niin niillä on tosi paljon ongelmia niillä tuotantotiloilla, mutta ne ei välttämättä edes tiedä niistä. Eli se kahvi tulee vaan jostain ja sitten ollaan tyytyväisiä. No joo, mennään eteenpäin tässä listalla. Ja, kolmantena on siis kulutustottumusten muuttaminen, eli sillä py pystyttäisiin pienentämään hiilijalanjälkeä. Ja sitten mä luin tällaisen artikkelin, että Suomessa hiilijalanjälki koostuu siis 40 prosenttisesti asumisesta, sitten ruo ruo ruuan osuus on 20 prosenttia ja liikenne 20 prosenttia. Niin sit sen takia pitäisi siis vähentää lihonsyöntiä ja lisätä kasvisten syöntiä. Myöskin kalo kalojen syöntiä piti lisätä. Ja sitten äh, hiili tästä ylikulutusta, ja tämä just tätä, mistä mä sanoin, että suomalaiset käyttää tavallaan kolminkertaisesti suhteessa niihin luonnonvaroihin, ja sitten tietysti myöskin äh, Kehittää julkista liikennettä ja ja tota ehkä näit jotka tälläs hyödykkeitä niinku no, puhuttiin aika sen hirveän Helsingissä 3.20 kerta lippu. Joo, se on ihan superkallista. Mästeen niinku ketään se ei, se ei kannusta ei kyllä. Etpä vain kohtaa tähän asukkaille ilmainen niin. sitten taas ehkä se on niin se Helsingissä, että jos sulla on myös vaihtoehto on auto niin. ja mm -hmm. sitten bussi joka on se 320. Niin okei se on vissi vähän halvempi se kuukausi lippu sitten hoisi. Niin. Mutta tavallaan se, että se auton mitä mm -hmm. on myöskin tosi kallista, että se oli sitä. Mutta se on ja. Näin, ja. Mutta, tuota, mutta toisaat, mutta totta, kun kertaa tallennassa se on ilmaista. Niin, Toisaalta no, nyt on tällainen tosi yksittäistä Mutta kun mä oon Espoossa kotoisin, äiti on töissä Helsingin keskustassa, silloin A-alueella parkkioikeus, mm -hmm. niin me saadaan ilmaiseksi parkkeeraa siellä. Ja hmm. tota, se on niin oikeasti halvempaa mennä on autolla jo, jo. Kuin, niin kuin bussilla varsinkin, mm -hmm. kun meitäkin on niin pikkuveliä asuu ulkomailla. No jo, mutta tää nyt on vähän <tos> jo. niin, sillä, että me ollaan tällaisia satunnaiskäyttäjä, että niin. ei ainakaan hankita, niin. koska siinä ei mitään järkeä. Mutta mm. mut. Mut, tota, niinku, jos on auto, mm. niin sit, niinku, sitä pitäisi jakaa. Eli niin, hyödykkelijä jakaminen. Jo. Se oli yksi ja. Vaihtoehto. Ja. No, no Sitten WWF voisi tietysti, että luonnonvarojen niinku, jakaantuminen, sitä oikeudenmukaistuttaisiin. Me täällä rikkaissa ollaan eletty jo yli niin meidän pitää hillitä. Ja sit taas toisaalta niin köyhemmissä maissa, niin niissä tavallaan sitä kulutusta sallittaisi kasvavaksi. Mm -hmm. Mutta siihenkin panostettaisiin siihen kulutuksen laatu, ei mm -hmm. mitä tahansa. Ja tota, sitten viidentänä, tämä oli mielenkiintoisin ehkä näistä, että et ohjattaisiin rahavirtoja eri tavalla kuin nyt. Eli esimerkiksi tämä koskee siis finanssisektoria ja, ja tota niin, niin ohjattaisiin siis lainsäädännöllä sijoituksia esimerkiksi kestävämpiin kohteisiin mm -hmm. ja pois fossiilisista, mm -hmm. niin kuin, fossiilisista lähteistä. Ja sit siinä on tavoitteena just saada tätä niin kuin, hiilidioksidimäärää laskemaan. Mä lupasin antaa pari esimerkkiä, että mitä tämä lajien tuhoutuminen sitten tarkoittaakaan. Ja tota, tosiaan siis sadan vuoden aikana esimerkiksi tiikereistä 97 prosenttia on kadonnut. Eli meillä on jäljellä kolme prosenttia siitä, ja mitä sata vuotta, vuotta sitten oli. Mm -hmm. Joo, ja siinä on taustalla siis elintilan kapeneminen ja sit salametsästys. Ja nyt WWF on siis näissä ö, tiikereille tärkeissä maissa, esimerkiksi Venäjällä, niin niillä on tällaisia ohjelmia, millä pyritään, niin olimmeko se nyt kasvattamaan kaksinkertaiseksi tämä tiikereiden määrä vuoteen 2020 mennessä, mutta on nähdä miten siinä käy. Tos. Sumatran orangit, niin ne eh. saattaa kuolla jo vuonna 2020 sukupuuttoon. Mm -hmm. Eli tota, niin, niin niillä on just tämä palmuöljyplantaasian Hakkaaminen, niin se, se tuottaa sitten ongelmia. Ja, ja tota, sitten meille tuttu saimaan norppa. No ei niin... hirveä tuttu kuin ei niitä. <laughs> on melkein missään. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. <laughs> siis niithän elää maailmassa <laughs> taas on siellä Saimaalla, ei missään muualla. <laughs> ja niitä on jäljellä noin 360 kappaletta. <laughs> ja tota, tässä nyt sitten kaikkein niin kuin vaikein suurin ongelma on tää ilmaston lämpeneminen ja lumen määrän koska mm. ne pesi lumessa mm. Mm. ja mm. Että että to... siellähän mun, mun tavallaan on saatu aikaisemmin Saimaalla on ollut vähän tämmöistä kalastajien, vihaa, niin norppavihaa koska mm. ne verkot ja tällaiset mm. mm. mutta ilmapiiri on ilmeisesti viime vuosikymmen mm. viime vuosina vähän vaihtunut muuttunut mm. viime talvena ihasteltiin norppakameraa Suomessa mm. tai anteeksi kesällä kesäkesän alussa mm. joo. Niin, niin ne tuota, vaihtosta joo niin se, se, se tavallaan myöhemmin tavallaan toisella lasta tosi paljon positiivista huomioa siihen niin norppien nor tilanteeseen, mutta se ei auta, vaikka ihmiset olisivat, kuinka, kuinka hyväksyisi norpat sinne oma ja haluaisi säilyttää ne, jos meillä ei ole talvella ta ta ta jäätä ja lunta, niin mm -hmm. norpat ei vesi. ja sit kun mäkin aloin miettiä että eikö ne vois tykittää lunta? Mutta ehkä se sitten keinotekoinen lumi ei ole sen takia hyvä, koska kyllähän sekin sulaa ja sitä pitäisi tykittää lisää, ja sinne niin, ja se sinne kuitenkin vai vaikuttaa tavallaan, että vaikka siinä jää päällä ja se lunta, niin ei, se jää on silti, ei se pysty niin, järveä Niin, ei tietenkään Ja ilmeisesti niin pystytään rakentamaan jonkinnäköisiä niin keinotekoisia, ja. Ähm, niin kun, ja niissä kai pystyy pesimään, mutta se sitten taas alkaa olemaan, niin kuin, että mm. se on aika keinohengitystä niin. tälleen, että... ja. Ja. Ja. Mut et siis, Nämä on vain yksittäisiä esimerkkejä, mm. Sitten esimerkiksi niin valtamerissä elävät kalapopulaatiot. Mm. Niin koska on niin paljon ryöstä kalastettu, niin ne mm. on siis monet, esimerkiksi tonnikala on käsittääkseni joistain paikasta loppuun. Joo, niin. ja tonnikalaa on maailmassa enemmän purkis kuin meressä. Niin, nykyään. <laughs> <Että Ja>. tota, <laughs> et, niin pienillä asioilla, vaikka sillä, että ei syö tonnikalaa, mikä ei kuitenkaan ole kenellekään välttämättömyys, mm. niin pystyisi vaikuttamaan tosi paljon siihen. Et, et, mm. tota, Miten? Miten? Tota, mä halusin ehkä tälleen herätellä vähän tätä keskustelua. Kysyn vielä teiltä lopuksi, että miten te koette tämän ehkä siis tämän yritysyksilö toiselta sen, että mitä te voitte, tai me kaikki voidaan meidän arjessa tehdä, että mä vihaan yli kaiken sitä, jos ihmiset sanoo, no ei niin kuin mun teoilla on mitään, mä oon vaan yksittäinen ihminen. Se oikeasti, ja siis hirveän monet sanoo sitä. Siis mm. niin kuin... Mun niinku fiksut, ihanat kaverit sanoo ihan pokkana, tota, Minusta nimenomaan, toi on niinku kaikista vaarallisia, että nimenomaan yksilön, yksilöistähän niin. tää lähtee. Siitä se lähtee. Joo. Mä haluaisin kyllä jonkin verran sälyttää vastuuta noille yrityksillekin esimerkiksi hmm. just tulee tämmöisiä hu huomioita, niin esimerkiksi tämä palmoylin käyttö tai jotain muita, mikä ei ole välttämättä ihan pakollista hmm. esimerkiksi Tu johonkin tuotteeseen lisätä, mm. niin mun mielestä ei sitä voi säily säilyttää, että et mun kuluttajana pitäisi käydä kaupassa aina joka ikinen purkki läpi, että onko tässä nyt sitä, sitä niin kuin vaarallista mm. ainetta, mm. Ja vaan, vaan mä haluaisin ostaa, varsinkin jos merkki on mulle tuttu ja silloin hyvä maine mm. ja tavallaan sellainen, mitä mä, joka mainostaa itseään vaikka kotimaisena tai mm. puhtailla arvoilla, niin kyllä mä haluaisin luottaa siihen yhtiöön ja se, sen sijaan, että mun tarvii, että tavallaan mä voin tehdä sen kuluttajana sitten muita valintoja, kunhan mä voin luottaa, että on ainakin sit niin kun... mm. Mä haluaisin myös niin kuin tässä ja. olla vähän laiska jos mä kuitenkin näen sen vaivan, että mä muutan mun kulutustottumukset, mm. niin et sit se mitä mä oikeasti ajattelen, että on fiksusti ostettu, niin että se sitten oikeasti olisi Niin, niin. Että niin. niin. niin. niin. tässä mennään tähän se, virheelliseen joo. mainontaan ja, mm. ja, ja sellaiseen, että mm. annetaan ymmärtää, mm. että mitä... mitä että joku on jotain. Mm, totta kai mm. kyllä tässäkin on, mä olen samaa mieltä sun kanssa Annina tästä. Niin kun, ky, kyllä se kaikkien meidän niin teot merkitsevät, että se on ne noin pien, pienet pisavat mitkä muodostavat sen, sen Ja sitten samalla tuossa, että jos niin kaikki alkaisi, no niin en mäkään siis todellakaan lue, missä, missä tuotteessa on palmoöljyä ja missä en, en niin. siis en jaksa. Mutta se, se, että jos niinku teoriassa kaikki tekisi sitä, sitten palmoöljyn kysyntä laskisi eikä ketään enää kiinnostaisi mm. Niinku mm. sitä tuottaa joo. tai näin. Mut niin. Mutta tämä oli kyllä ihan, tämä mulle uusi juttu, että täytyy ehkä ottaa, tai teki vähän selvää, että on, missä tämä on. on. Tota, mm. Melkein kaikessa. Kaikkialla. Siellä, siellä mikroneisessa, kun mä olin niin yksi tuttu, joka oli just sinne muuttanut, niin silloin oli tämä, että, että ei halunnut niin palmoöljyä käyttää, mutta kun siellä on vähän sumpeammat nääkymät, niin sen oli ihan pakko lopettaa se, koska ei muuten olisi niin löytynyt mitään syötävää. Uhuh. Että, tuota, sitä on siis oikeasti kaikissa isoissa niin merkeissä käyttää. Kyllä. <tiedot> Joo, mä olin yllättynyt siitä, mutta mm. siis, kun sä olit siellä yeah. niin mä muistan, että sä kirjotit aikanaan sun blogiin tästä mm. kuivuusongelmasta. Yeah. Että ei satanut vettä. Yeah. Niin, sä oot, sä oot niinku nähnyt sen, yeah. minkälaista yeah. tuhoa se Koska Kyllä. me ollaan täällä Virossa niin, tai Suomessa, mm. missä tavallaan se ei... Se ilmastonmuutos kuitenkaan näy. Se ja näkyy just... lämpimimpänä niin. talvina, mistä näkyy Tai vaikka täällä olisikin joku katastrofi, niin keksittäis äkkiä joku pelastuskeino niin tai näin. Ei jää tai se ei olla yksi pieni saari keskellä, ei mitään, jonnei niin kuin apu tule ihan noin vaan. Niin, niin. eikä ja. ehkä sit kuitenkaan, mä luulen, että niinku, jos Suomessa olisi vaikka vesipulaa, niin me saatais niin. apu meidän nabreiltä. Ehdottomasti, joo joo. Ja sielläkin varmaan naapurit täyttäisi, jos niitä olisi. Joo. Mut kun ei ole. Niin, mutta koeksi se tavallaan sen, että kun sä oot nähnyt sen ja kokenut sen, niin, niin vaikutiko se siihen, mitä sä haluat vaikka kuluttaa? Öö, joo, joo ja ei. Tai siis pakko sanoa, että et kun oli siellä niin ehdottomasti ja tälleen näin, mutta samalla tapaa, että siis ihan suoraan sanottu, niin heti kun sieltä tulee pois, niin kyllähän se vähän unohtaa. Niin, tai, kun, ei oo, niinku, kun ei edes ne keskellä. Siis, niin. kun, tosi paha sanoa, no. mut oikeesti, tällainen, ja tällainen mutta oikeasti tällainen käy. Tässä on ehkä tämä, että, että tavallaan se, se ei suoranaisesti vaikuta siihen, esimerkiksi jos Mikronesiassa on pulaa vedestä, niin, niin se, se ei auta, jos mä säästelen niin. Niin kuin mun, niin. mun, mun käyttöä. veden käyttöä ja, täällä. Kuta. Niin, niin mutta mulla taas vähän niin se oli suoraan se apu, niin. että et si mä en nyt tätä käytä, että joku muu joo, saa joo, sen, joo, joo, varsinkin et... kun puhuttiin niin pienestä yhteisöstä kuin niin, niin. siellä oli. Et niin. et se täytyy aina suhteuttaa joo. siihen omaan elinpaikkaan tavallaan mm. sit taas tehdä, toisaalta sitten esimerkiksi just ilmaston lämpeneminen Siihen pystyy jokainen vaikuttamaan niillä omilla omil päivittäisillä valinnoilla pääse, Ja tämä se oli ehkä se, se just, mitä joo. mä halusin johdotella Kun kaikki joo. vaikuttaa kaikkeen Ja se, joo. käytetäänkö me täällä paljon lämmintä vettä niin Vaikuttaa siihen, että kuinka paljon kääntää niin kuin niin. energiaa sen aivan, veden aivan. lämmittämiseen Mikä totta, taas vapautuu mikä ja. vaikuttaa siihen, että sataako mikran okay, ja Okei, ei ehkä ihan suora näin, mutta tosi aina Kyllä, joo. Mutta hei, nyt meidän on aika käy vähin meidän pitää tältä päivältä lopettaa Mutta joo. kiitos, on ollut tosi keskustelua oli loistavia aiheita tänään Joo, joo hyvää sunnuntaita kaikille kuulijoille Yes, ja joo otetaan tähän tämä joku... loppuun, täällä oli biisi mihin mä oon vähän hulluna Tän on Hello or Goodbye Ja tää ei todellakaan ole mikään heippa Nyt kokonaan <laughs> vaan tätä Ihan vaan tälle päivälle <laughs> nyt no niin, Moi moi! Moikka! One, two, three four. Is it hello is it hello or goodbye which one am i to say i don't wanna be fooled and I've falling in love with you will you stay for a while it seems like we were just getting to know one another so well but Out. I wake up looking for you, but I guess it depends on the day. Hello, or goodbye. Just tell me what you want to say. My mother's voice was soft rain. My no, daddy's was more like a hurry. Saying, son, you better learn to pray. I'm like the sun, better learn to shine. I'm feeling blind 'cause I've been gone for a while, and my daughter's days have been blue and gray. I can see the same story in her eyes, saying, won't stop telling you every day how much I need you around. On the day, is it hello? Just tell me which one to say. Tell me you're here to stay